Hej, det här är eh, eh, Disciple Mattias, eller lärjungen Mattias. Jag gör en podcast som heter, eller en poddradio det. en poddradio som heter Poddradion för Jesus, en poddradio för Jesus Kristus. Och eh, det här är tredje avsnittet av den poddradion jag har gjort. Två tidigare som har handlat om Biliams lära och fråga Jesus. Jesus är Herren heter podcasten, förlåt. Jesus är Herren. Och Jesus är Kristus Guds son och vår frälsare. Och idag tänkte jag prata om eh, eh, de sju församlingarna och. Eh, eh, vad heter den då? Bergspredikan. Bergspredikan heter den. Så om vi börjar med att prata om de sju församlingarna. Det är alltså boken, där han nämner sju församlingar. Och eh, de här församlingarna har gjort olika typer av fel. Och man ser här att redan innan inom för samma århundrade som Jesus hade levt, hade, hade korsfäst, så gick... Kyrkorna fel. Och därför kan vi säga att, att apostlagärningar är vår bästa källa till den sanna kyrka. För att vi ser i församlingarna att fem av tio, av sju församlingar har gått fel. Så vi ser här att kyrkan verkar inte vara rätt eh, metodik för att, att ha ett kristet liv. Och vad betyder att vara en kristen? Det kommer ju från ordet kristus som är alltså den eh, helige, den eh, anointed one heter det på engelska, att vi är av honom, att vi är av Kristus, och då, då ska man också leva som Kristus, och vad som händer i en församling, det är att folk som inte har Jesu ande i sig tar över och vill styra över andra människor framförallt de som är lite barnsliga, Och men je, Heliga ande är barnaskapandet ande så vad, vad som händer är att vi får en liknande situation som hände i eh, Bibeln på Jesu tid. Där det alltså var eh, de som styrde i kyrkorna som såg till att Jesus fick ett hårdare straff. Han dog, han blev korsfäst och en mördare släpptes fri. Och jag ska säga att jag har gjort en podcast mycket nu på engelska som heter Podcast for Jesus Kristus. Som också finns på iTunes och eh, allt det här är tillgängligt på webbsidan disciplematthias.com. Om man går dit så kan man klicka sig fram i menyn där till allt jag har. den en podcast och en poddradio. Så att det är därför ni inte har sett fler avsnitt av den här. Men jag tänkte att jag skulle göra... En podd-radioepisod nu på mitt modersmål. Så de sju församlingarna, då har vi först Efesus, som var den apostoliska församlingen. Och eh, eh, vad, vad som hände med Efesus var att de hade glömt bort sin första kärlek. Och vad jag säger första kärleken är kärleken till Gud, agape. Och sen var det smyrna den förföljda församlingen som testades av satan och fick utstå vedermöder. Och skulle få utstå mer vedermöder som till och med kunde leda till fysiskt död. Och sen har vi Pergamos som eh, hade problem med William och Nikaloiterna. Alltså hade problem med synderna eh, otukt och eh, avgudad och sen har vi Tyra som hade Jezebel i, i församlingen som lockade folk till att bedriva otukt. Och sen har vi Sardes som var eh, eh, den döda församlingen. Var Efesus verkligen den apostoliska församlingen? Jag, jag skulle säga att Efesus var den var den församlingen som hade jobbat hårt men hade glömt bort den första kärleken. Och sen har vi Philadelphia som är den bra församlingen. Och sen har vi Laodicea som är den jumma församlingen som hade flyttat sitt hjärta mot världsliga rikedomar. Och... Om, när vi ser vilka fel de här har gjort så tycker jag att de kan sammanfattas med följande. Det handlar om otukt, det handlar om eh, avgudadyrkan, det handlar om eh, mammon. Och sen handlar det om att glömma bort den första kärleken, kärleken till Gud. Och sen handlar det också om att man kan utstå, få utstå vedermöder och måste stå ut och fortsätta ha tro på Jesus när man utstår dessa vedermöder. Men vi ser här att fem av sju församlingar har avfallit. vad jag kan se. Det är bara vad jag kan se. Smyrna och Philadelphia. Även om inte kan säga att det är alla. Vissa till exempel i, i Teatyra Kom, har inte avfallit. De som inte känner till satans djup och som har, håller, inte håller på med eh, Jezebels otukt och avgudad yrka. Så vad kan vi säga mer om de här? Hur ska vi tolka de här? Vi kan, jag tycker först vi kan inse att siffran, siffran 7 handlar om helhet. Så han vill gå igenom alla församlingar. Här. Genom att gå igenom de här sju församlingarna. Och Efesus är alltså den kärlekslösa församlingen. E Smyrna är den förföljda församlingen. Pergamus är den kompromissande församlingen. Tyatyra är den toleranta församlingen. Ja. De var toleranta mot Jessebel mot otukdom. Sardes är den andligt döda församlingen. är den svaga församlingen som alltså lyckades. Och Laodicea den gumma församlingen som har blandat ihop sig med mammon. Om vi ser en annan eh, eh, analys här av de sju församlingarna. Så äh, ser vi att. Äh, äh, vi ser här om vi hittar något bra. Ja. Ja, jag hittar ingen bra här. Äh, men hur som helst. Äh, jag ser att de har de har frångått om, vi läser, om jag läser de här de texten så får du se själv brevet till Efesus så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld jag känner dina gärningar, ditt arbete och ditt uthållighet och jag vet att du inte kan tåla onda människor du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det och du har funnit att det är lögnare ja du, har, du är uthållig och du har uthärdat mycket för min skull. Och har inte tröttnat. Men det här har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit. Och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars om du inte omvänder dig. ska jag komma över dig. Och flytta din ljusstake från din plats. Men det berömmer jag dig för. Att du hatar Nikaloiternas gärningar. Som också jag hatar. Den som har ögon och höra vad anden säger till församlingen och den som segrar ska jag ge och äta av livets träd som står i Guds paradis så här är någon som, som har övergett kärleken till Gud och det är en väldigt allvarlig anklagelse agape är väl den första kärleken faderliga kärleken you know, liksom. kärleken till herren man överger den, då har man liksom övergett allt det, det, det första. Så när, när vi föds liksom här på jorden. Och vi ska förbli barn. Vi ska liksom förbli ha kvar barnaskapandets ande i oss. Så brevet till Smyrna. Skriv till församlingen i, församlingsängen i Smyrna. Så säger den första och den sista. Han som var död och har fått liv igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov och under tio dagar kommer ni att få utstå lidande. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingen. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Och här har vi alltså helt klart, eh, någon, det kan till och med leda till fysiskt död, de prövningar som de kommer få utstå, men ändå kommer de få vinna kronan i slutändan och få komma in i Guds rike. Så, så här har vi en församling som kan vinna allt samtidigt som de alltså förlorar allt på jorden. Och det här, det här är ett typexempel på att man inte kan utgå från att, att, att det som är värdsligt bra är nödvändigtvis ett tecken på att man har lyckats som kristen. Eh, brevet till Pergamos. Skriv till församlingens ängel i Pergamos. Så säger han som står som har det skarpa tvegade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron och du håller fast vid mitt namn och förnekar det förnekade inte tron på mig ens i de sista dagarna då Antipas, min trogne vitter, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig att du har några där som håller sig till Biliams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att det åt kött från avgudda offer och bedrev otukt. Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till Nikaloiternas lära. Omvänd dig därför Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem som med mun, dem med min muns Den som har öron med att höra vad annan säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten ska jag ge honom. Och på den är skrivet ett nytt namn som ingen känner utom den som får det. Så här har vi. Eh, Pergamos, här har vi eh, folk som håller på med eh, otukt och avgudad yrkan så, så har vi brevet till Tyatyra skriv till församlingens ängel i Tyatyra så säger Guds son han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro ditt tjänande och din uthållighet och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig bara profetissa och undervisar och förleder mina tjänar att bedriva otukt och äta kött från avgudoffer. Jag har gett henne tid att omvända sig. Men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Så jag lägger henne på sjukbädden och det som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd. Om det inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn och alla församlingar ska inse att jag är den som ransakar hjärtan och njurar. Och jag ska veddela var och en av er efter hans gärningar. Men till det andra i tyra ni som inte har denna, lära och inte känner satans djupheter som man kallar det. Till er säger jag att, att jag inte lägger er på er någon ny börda. Men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar, ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Och han ska styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl. Så som jag har fått den makten av min fader, och jag ska ge honom morgonstjärnan. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingen. Så här har vi Teatyra, det är en församling som har... En profetissa som leder folk in i eh, otukt och avgudadyrkan tror jag. Yeah. Så vi har samma eh, brott här så att säga. Samma synder eh, som i den tidigare församlingen. Men här finns det några som inte, eh, vad ska vi se här, känner till. Eh, men till er andra är ni som inte har denna lära och inte känner satans djup, som man kallar det. Till er säger jag att jag inte lägger er på er någon ny börda. De som inte har denna lära. Jag ska döda hennes barn och alla församlingar ska inse att jag är den som ransakar hjärta och njuran. Men det som jag är emot är tillåt i bina hålla hon som säger, yes, profeter undervisa. Jag har gett henne tid att omvända hon ska inte omvända sig. Så jag lägger henne på sjupedde och det som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd. Om det inte omvänder sig från hennes gärningar. Så här ser vi att även det som, eh, som, som har bedrivit otukt med profetissan Isabella, Isabell, har möjlighet att få... Om att, att få om, omvändas men eh, vad som händer här är att det måste alltså omvända sig det måste omvända sig från hennes gärningar om det inte gör det så, så eh, kommer det att hamna i stor nöd de som, de som har lyssnat på Isabelle. liksom och vad är att omvända sig från? Ja, det är att återgå till den första kärleken. Och den beskrivs ju i, tycker jag, i Bergspedikan ganska bra. Um. Så vi, vi vill fortsätta med Bergspedikan snart, men först så går vi igenom här brevet till Sardes. Så säger han, som har Guds sju andar och de sju stjärnorna: Jag känner dina gärningar, eller skriv till församlingens ängel i Sardes först. Så säger han. Som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig. Du har namnet om dig att du lever men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar. Och som har nära att, dö. Till jag har att dina är äh, dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i som inte har smutsat ner sina kläder. Och det ska vandra tillsammans med mig i vita kläder ty de är värdiga. Det som segrar ska alltså bli klädda i vita kläder. Och jag ska aldrig styrka, stryka ut hans namn i livets bok utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar den som har öron med att höra vad anden säger till församlingarna så det här var den döda församlingen och de har ges också möjlighet att eh, det finns några i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder eh, och det är värdiga och de ska, få, eh, ska inte få sitt namnstryket ur livets bok. Eh, så, att, så att han säger, de är inte alla i Sardes. Sen har vi brevet till Philadelphia. Skriv till församlingens ängel i Philadelphia. Jag, så säger den heliga och sanne. Han som har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga. Och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, tyd kraft, tyd en kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Så jag överlämnar åt dig några från satans synagoga, synagoga, några som säger att det är judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå att jag har dig kär eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet. Ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund. Som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min guds tempel, Och han ska aldrig lämna det. På honom ska jag skriva min guds namn och namnet på min guds stad Den nya Jerusalem och som kommer ner från himlen från min Gud. Och mitt eget nya namn. Den som har öron må höra vad han säger till församlingen. Så här har vi en församling som har segrat. Eh, och, och de, Eftersom du har bevarat mitt ord. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet. Ska det bevara dig och rädda dig ur prövningens stund. Som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. De har varit uthålliga och bevarat hans ord. Så förstår jag det. Eftersom du har bevarat eh, mitt ord. Men de är svaga. Stod inte det också? Så här står det. Ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. De har hållit fast vid Jesu ord. Brevet till Laodicea. Skriv till församlingens ängel i Laodicea. Så säger han som är ängel, den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds. Så säger han som är amen, står det. Så säger han som är amen, den, det trovärdiga och sanfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm men eftersom du är dum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Så du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag då råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skyla dig med. Så att dina skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med. Så att du kan se. Alla som jag älskar visar och tukta jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Och han med mig. Den som segrar ska få sitt, sitta hos mig. På min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader. På hans tron. Den som har öron med att höra. Vad anden säger till församlingen. Så den här, han är då, Han har en typ av världens rikdom. Jag tror han har pengar helt enkelt. De här församlingen. Och deras hjärta har flyttats till pengarna. Men de har också möjlighet att omvända sig. Står det här va. Du kan köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Det är alltså Guds ord: är ju guld. Alla som älskar till rätta visa och tukta. Jag älskar ju fortfarande de här eh, kristna. Var därför ivrig och omvänd dig. Så står det liksom. Omvänd dig från din kärlek till pengar tror jag det handlar om här. De är jumma. De har liksom inte ett, sing, ett, en, ett enda öga utan de har flera. Flera kärlek till mammon tror jag också så det här var de sju kyrkorna och om vi går tillbaka till Jesu salig saligprisningarna när Jesus såg folkskara gick han upp på berget han satte sig ner och hans lärjunga kom fram till honom då började han tala och undervisa dem saliga är de som är fattiga i anden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 Den tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor och förföljer er. Ljuger och säger allt om er. För min skull. Glädjer och jubla. Tyger löner stor i himlen. Och samma sätt förföljer man profeterna för er. Jordens salt och världens ljus. Ner jorden salt. Men om saltet förlorar sin sälta. Hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människorna.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 Amen, säger jag er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå För allt har skett. Den som därför upphöver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minsta i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger detta er att om i inte går långt över det skriftlärda och fariserna Ska inte komma in i himmelriket. Mord och vrede. Ni har hört att det har sagts till fäderna. Du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger till sin broder ditt dumhuvud är skyldig inför stora rådet. Och den som säger din dåre är skyldig att dömas till det brinnande Gehenna. Därför om du bär fram din gåva till altaret och, och där kommer ihåg att din broder har något emot dig. Så lämna din gåva framför allt och gå först och försona dig med din broder. Och kom sedan och bär fram din gåva. Var angelägen om att göra upp med din motpart när du är med honom på vägen. Så att din motpart inte överlämnar dig till domaren och domaren överlämnar dig till fångvaktaren. Och du blir kastad i fängelse. Amen jag säger dig. Du slipper inte ut förrän, därifrån förrän du har betalt till, till, till sista öret. Äktenskapsbrott Ni har hört att det är sagt du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som, som, som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lämmar går förlorade än att hela din kropp kastas i kehenna. Om Och om din höga hand förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en av dina lämmar går förlorade än att hela din kropp kommer till kehenna. Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne ett skilsmässobrev. Jag säger det, var och en som skiljer sig från sin hustru om något annat skäl än otukt. Han blir orsak till, ett till att aktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Ja och nej. Ni har vidare hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte svära falskt. Och du ska hålla din ed inför herren. Jag säger ni ska inte alls svära varken vid himlen. Den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotball, eller vid Jerusalem, den är den stora kungens stad. Inte ska du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå, vitt eller svart. Ett tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från en onde. Kärlek och inte vedergälldigt. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger, stå inte emot den som är ond. Utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklänad så låt honom få din manter också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. Gå, Ge åt den som ber dig och vänd det är inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din oven. Jag säger, älskar jag ovänner och be för den som förföljer er. Då är ni er himmelska faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Så om ni älskar den som älskar er, vilken löv får ni av det? Gör inte publikanerna det också. Om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningarna det också. Var alltså fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Rättgivande. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva blås då inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogerna. Och på gatorna för att Människorna ska berömma den Amen, säger jag er Det har fått ut sin lön nej, nej, nej, när du ger en gåva Låt inte din vänstra hand veta Vad din högra gör Så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser Det fördolda belöna dig Rätt bön När ni ber ska ni inte vara som hycklarna De älskar att stå och be i synagogerna Och i gathörnen för att synas av människorna Amen, säger jag er jag har fått ut sin lön, sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. Det menar att det ska bli bönhörda för sina många ordskull. Var inte som det, er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Herrens bön, så ska ni be. Fader vår som är i himlen, helgat blivet ditt namn. Kom med ditt rike sked din vilja på jorden, liksom den sker i himlen, ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i fästelse utan fräls oss från den onde ty om ni förlåter människor deras överträdelser ska er himmelska fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människor ska ni inte heller ska inte er fader förlåta era överträdelser. Rätt fasta. När ni fastar, se inte, så, ser, ser inte så, så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människorna att de fastar. Amen säger jag, det de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, så att människorna inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i ditt fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Skatter i himlen. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör, och där tjuvar bryter sig in och skäl. Samla era skatter i himlen där varken rost eller mal förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. Ty där din skatt är, där ska också ditt hjärta. Där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens ljus. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Gud eller mammon. Ingen kan tjäna två herrar.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 Och samlar inte i ladan och ändå föder er himmelska fader den. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sin bekymmer lägga en enda al till sin livslängd? Och, därför gör ni, och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur det växer. Det arbetar inte och spinner inte. Men jag säger, men jag säger er att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.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 Ni dommer med, ska ni bli dömda Och med det mått ni mäter med, ska det mätas uppåt er Varför ser du flisan i din brors öga Men märker inte bjälken i ditt eget öga Eller hur kan du säga till din broder Låt mig ta bort flisan ur ditt öga Du som har en bjälke i ditt eget öga Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga då kommer du att se såklart att du kan ta bort flisan ur din broders öga. Ta ut flisan ur din broders öga. Det heliga och hundarna. Ge inte det heliga det heliga åt hundarna. Och kasta inte era pärlor för svinen. Det trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Bed och ni ska få. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er.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 allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. De två vägarna. Gå in genom den trånga porten. Ty den porter vid och den väger bred som leder till fördervet. Och det är många som går fram på den. Och den porter trång och den väger smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. Som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. och deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket. Utan den som gör min faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen Herre, Herre har vi inte profiterat med hjälp av ditt namn. Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar. Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga till dem sanningen jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Liknelsen om de två husbyggarna. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem. Han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner. stormfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det, hus och det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som... Hör dessa mina ord och inte handla efter dem. Han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öster ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman och dess fall var stort. När Jesus hade alltså avslutat detta tal var människorna mycket förvånade över hans undervisning ty han undervisade dem med auktoritet och inte som det skriftlärda. Och inte som deras skriftlärda. Så det här är Bajsberikan. Eh, det är eh, Matteusevangeliet 5, 6 och 7 som jag läst för dig. Den här poddradio-kanalen eh, finns på iTunes. Ska vi se här. Och eh, jag kommer nu lägga upp alltså den tredje episoden. Och eh, jag vill eh, väl. Välsignar er som lyssnar på den här poddradio-kanalen. Och tackar er för att ni lyssnar på den. Gud välsignar er och må Gud vara med er. Vad jag, vad jag ville säga var att eh, jag kan nås på eh, e-mailadressen discipelmatias eh, at gmail.com. Alltså disciplematthias snabbelag.gmail.com Så det här var allt från mig då. Kom ihåg att Jesus är Herren och Jesus är Kristus, Guds son och frälsare. Så tack för mig denna gång och uh, Gud välsigne er. Hej då!